الحمد لله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره تغابن او سوره اول اولې څه کې بيان مقاصد 4 دي او دوي مين څه کې مسله ذکر کړي دي او او انفاق اول کې مسله بيانې توحيد پاکي بيان الله تعالی هغه چې بردي وخت تا لَهُ الله دره دی باچ الله اختیاراتتی پهلوورحملمدو الله در نه الله د پارسه قدرهاللهوللهې خلقه کوم دا په توید باندې دلیل د کار کوي هغهذا پیدا کړی تاسوو په مننو کافر با سااسونه راتلون کې د کوفر په کار بعضې د کوفر کارونه کوي وَمِنْكُمْ کوم مومن او باید سااسونه راتلون کې دی ایمان الله پامو ساسو د ب لیدون کې پ دا ک آمان مه کې حق دپاره د د پاه چې حق مخلو د سرګ آسمانمه کې پیدا کړی دی الله ز دی زار د حق چې مخلوق د حق کار شي کم روایت کې چرایې موږ اسمان او زمکه استاد مخې نه پیدا کړلې سالوجه نه پیدا کړلې کم کمزور دی یا مو کم کمنګ ته توحید نه پیدا کړې نه اسمان او زمکه همنګ نو پیدا کړې هو تو د توحید شاعت لا پیدا کړې نه اسمان او زمکه تعالی دلایل ګرځولي په توحید باندې ور کوم شکونه در کوي د کې صدر کړې شکونه ساسوو د الله تګدللی د علمی په د الله پهغې چې بره د وکته او پو ما دو سرون پهغې چې پټوي اوغ سرګندی الله تاالله پو پسنو الله بیا تی کوم دا تخیف دی ن راغلی تاسانان به اوله دی نه خبر چې کاافران من قبل پهخه دغ خبر نظر راغلی په ځغوبال مرڅک واغې انجامم د خپل کار دا تخب زی ګرکې او د قیاممت انجام د خپل کار اوهغی دره دا اضاف در د نه کوو داس دې سالت مسله یې درمه ځالې که دا بیا نه پهدي کا نه تعتییم او لبتهسان ددي او په دللو کارو په قالو نوویل دوی بی او بهشررو بنی ادم دی زمون شانتی او لار خای مونږتا او بشرون یو بندہ یادونه لار سمے مونږتا دا خو زمون شان سره دی دی مونږ لار خای دا دو منو وکفر او انکار کو او اودل الله بے پروا دی الله الله پاک بے پروا دی که اوڑی ته الله پروا نشه والاه غنی حمید الله متذکر واللہ قنئ حمید اللہ پاک بے پروازی او سہل شے যাহالذین کفروا و ذا زجر الکئی پینکار د قیامت گمان کئ کافر الیبسو کی پورت منشی قلوا یا بلا ولیو پورت نشی و ربی قسم می پرب چ پورت وشی بیا با خبر شتا سو پامنوسا سو او دا کار پالا جا سان را پورت کی خبر بو کی پامن بالله اوس مسله ذکرکه په قرآن ترغیب قران تا ایمان اورې په الله په رسول الله ونور ایمان اورې پرانا اگرنا چې مارالي ګلدا پدې ایمان اورې په قران ایمان اورې قران د کېنی قران زده کوي کی عمل کیرا ولي والله بما عامن خبير الله ساس په منه خبردار بیا مسله د قیامت پاورت جمع بکی اللہ تاسو لیومی الجمع پاورت دوانده دو ذالک امتقابون داداورت دو افسوس دادا افسوس دن افسوس بیا با افسوس کوئی دو دنیا پا جون بسین بیا با افسوس کوئی په ایمان و پا قرآن پسین او من یومین او چاچ ایمان رو پا عملیو کو خو لرواکی دادنا سیاهتی تکلیفونا دا پا دنیا کې سی آتی ف دنیایا تخیلو <تصفح> د نه بهېه جتونو ته چې بږي بلند د غېلی خالی دی نه پیا میشه په دا, دا, دا کامیاببي دلویا <تصفح> وال نه کفرو کسان چې کوفری کړ دی قرآن کوفری ک دی په توهین او کوفرې کړه دی پر او په قیامت مقاسی د ارب نه دي تذیبه کړل د نړۍ وروماږه دا, دا که سان د ځخان دی همیشه به دیږي او به سل تصویر بد دې ضرورت اوس دې مېسه کې ترغیب جهاد تا ما اصحابا می مصیبتین نرسی کی مصیبت الا باذن الله مگر به حکم د الله مصیبت چ رسیږي د کالب چ رسیږي دا د الله تعالی اذن ده د الله تعالی فیذن وم ایو ام بیاللہ سوچ ایمان روڑی پا اللہ یاہدی قلبہ کلکی کو کھپللو چپالی ایمان روڑو نو زڑے ایخپل کلک کو مضبوطی کو کھپللو پا ایمان باندې بیڑا کلک شی مضبوط پشی وم ایو ام بیاللہ ایسو چی ایمان روڑی پا اللہ یاہدی کې یا یاہدی کی زمین دفعا اللہ تراجے نو کلک بکی اللہ زرادو نو الله به رکل کی مضبوط پکی والله بكل شین علیم الله دے پارسما نی پوہ علیم بكل شین هو الله چې ایمان پال لا راول نو ډې مضبوط شو ډېر اکل شو ایمان پال دا درد اکلک والی سوب دی پدی باندې زړک لکی او ډې مضبوط دی یا دی قلبہ نو مضبوطیږي خپلو معنی دا, دا چې مان دروړو نو یا هد الله قلبه تسلیم او رضا به قضا اله مضبوط پکې الله د زړه زړه به الله مضبوط کړي او هله وله الله ته کړي یا هد الله قلبه زمیره دا پایلایږي الله ته لقب پکې الله زړه الله تعالی پو بار شماني پوهه واتي الرسول خبره مني دا الله الله جهاد کوي مال لګوي نو لګوي واتي الرسول خبره مني د پیغمبر قول دي يک نن پر رسول رسول ځکارا الله ولا اله الا هو الله نشته حاجت را مگر یو الله کار ساز جوړي جهاد به دي مسلې د ارشاد کې زکه مسळा توحید راغستا اوال الله یو خاصالله ځان اپار منان انپاري باب د استعمال کې او ځاننج الله ته تف زموورو په استعمال د بو یا یله ناممننو ایمانواو ان نه من واو کوم دا تهیجی کرکې دنیاانه او متقایر زوررن اووررکې چې ګور ستیمه کوئ ببی اولا دا د دی نهپې ان من أزواجكم بايد ببعان بي أستاسو دولا أستاسو ندشمنان دي تاسو رب چې لذلك قرآن ندين وفاته قي أدوال لكم فأذرواهم زان أساتي ديود محبتنا فأذرواهم زان بجكه دمين يدون وإن طفلو قشر وقداكار ديود سروا من وقره فتسبهو أو مخطر نوارا وإن طافو لريوكلا ميناديو ددوننا وينتاحو كذريوكلا ميناديو ددوننا وتصبحو محمود الوان وتغفرو او بكنموتا ذمخكيني مينذبارا او مخكيني مينذبارا بكنووتو چا الله مخكي شي اگے بكنوکا للمحبه السابقه الله ب شکارله په خوون کې ور هم کوون کې دی یکن مال نهاسسو ب چېستا سفیت نهتون دا د ګنله تالا پهڅ کې اجنونمو سابونه دي لئ په تقلله نوې دا لا نه مستطتون سومره چې طاقې اوسم اووا واو او خبرو منئان پکوو او خرج کوې خیر لان خوسی کوم مال د ننفسونه خپلو مال اوولوي که استاسو د نفسونو په دیو شي او مایو قاشه نفسي اغه سوچ بچو دبو خلا نفسنا دا غسان دلی کامیابو ان تقرض الله کچری تاسو ورکیا الله اور کړو ورکړو اخلاص ذو زایف لكم دوګنا بکیدل را د پار تاسو او یغفل لكم بکنا بکیس الله تعالی شکور حلیم بدلور کون کړي حلیم او <سلام> <سلام> سبرناک سبركون کې دې عالم الغيب په الله په پټو پر شادي بکارهو العزيز ضرور دې الحكيم حكمتون وال